Синій птах Моріс Метелінг. Переклад з французької Дмитра Чистяка. Дія перша. Картина. Перша. Хижка Лісоруба. На сцені відтворено інтер'єр простої сільської, але невбогої хижки Лісоруба. Коминок під дашком, у якому дотлівають дрова. Уховне приладдя, шафа, діжа, зегарі з вагадлом, веретену, вмивальник. На столі світиться лампа. По обидва боки від шафи, згорнувшись клубочком, поснули киця і пес. Між ними велика біло-блакитна цукрова голова. На стіні кругла клітка з горлицею. У глибині сцени двоє вікон, з зачиненими середини віконницями. Під одним із вікон лава. Ліворуч – вхідні двері з великою клямкою, праворуч – інші двері, драбина на горище, а також двоє дитячих ліжок, а в головах на стільцях старанно старенно-згорнений одяг. Коли піднімають завісу, тіль-тілі-мітіль міцно сплять по своїх ліжечках. Мати тіль наостанок поправляє ковдру, нахиляється до дітей, хвильку дивиться, чи сплять вони, підкликає рукою батька тіль, він визирає за дверей. Мати Тіль підносить до вуст пальця, щоб не прорушував тишу, і, загасивши лампу, навшпиньках виходить у двері праворуч. Якусь мить на сцені темно, а тоді у шпаринки віконниць потроху просочується світло і у кімнаті яснішає. Лампа на столі засвічується сама собою. Схоже, діти прокинулись і повсідались на ліжках. Мітіль! Тіль-тілю? Ти спиш? А ти? Та ні, не сплю. Я ж з тобою балакаю. Вже різдво, Геш? Та ні, різдво завтра. Та коляда нам цього року нічого не принесе. Чому це? Матуся казала, що не змогла піти за нею в місто. Та вона прийде на той рік. А той рік це довго? Таке чимало. Цієї ночі вона пройде до багатих дітей. А, поглянь, мати забула свою лампу. А що, коли? Не встигнемо. Але ж не можна. А нікого ж нема. Бачиш віконниці. Ой, як вони сяють. То святкові вогники. А де ж свято? Навпроти, у багатих діток. У них є різдвяна ялинка. То ми зараз відчинимо віконниці? А хіба можна? Звісно, можна. Ми ж одні, чуєш? Музика! Ну ж, бо вставай! Діти встають із ліжок, підбігають до одного з вікон, залазять на лавку і відчиняють віконниці. Кімнату заливає яскраве світло. Діти захоплено дивляться у віконце. Видно все. Я не бачу. Сніг йде. Вон дві карети і шестеро коників. Звідти вийшло дванадцять хлопчиків. Дурненька та дівчатка. Та ж вони у штанцях. Наче ти тягеш. І не штовхайся так. Я тебе не чіпаю. Зайняла тут усю лавку. Але мені зовсім нема місця. Тихо. Видно ялинку. Яку що ялинку? Та ж різдвяну. А ти дивишся на стіну. Я дивлюсь на стіну, бо нема місця. Ось, вистачить. Вона найкраща. На ній стільки свічок. Стільки. А хто ж це там грюкає? Грають музику. Нерозлючені. Ні, але, мабуть, дуже стомлені. Ще одна карета з білими кіньми. Тихо, краще дивись. А що це там таке золоте висить на гілках? Та ж іграшки, звісно. Шабельки, рушниці, солдатики, гармати. А ляльки там теж є? Скажи. Ляльки, ні, то дурня. Вони в таке не бавляться. А що там на столах? Пиріжки, фрукти, тістечка з кремом. Я розкуштувала куштувала тістечко, як була ще маленька. Я теж. Воно смачніше за хліб. Але тістечок завжди замало. Але ж там їх не замало. Їх там повин стіл. Вони їх усі поїдять. Та звісно, а що ж дивитися на них? А чому ж вони не їдять одразу? Бо не голодні. Не голодні? Чому це? Бо їдять, коли їм заманеться. Щодня? Так кажуть. А вони все поїдять. Хіба вони не дадуть? Кому? Нам. Вони ж нас не знають. А коли попросити? Так не роблять. Чому це? Бо не можна. Ой, які ж вони гарні! Всі сміються, сміються. А малята танцюють. Так. Затанцюємо й собі. Діти з радощі вистрибують на лавці. Ой, як весело! Їм дають пиріжки, їх можна брати. Вони їдять, їдять, їдять. І найменші теж. По два, по три, по чотири. Ой, яка смакота, смакота. Мені дали дванадцять. А мені вчетверо більше. Та я з тобою поділюся. У двері хижи постукали. Хто це? Тату. Вони не відчиняють, ж видно, як велика клямка сама собою з рипом піднімається, і до кімнати входить бабця в зеленій сукні і червоним очіпку. Вона горбата, кульгава, одноока, спирається на костур. Ніс у неї зійшовся з підборіддям. Неважко здогадатися, що це фея. У вас тут є співуча трава чи блакитний птах? Трава у нас є, та вона не співає. Тіль-тіль має птаха. Я не можу його віддати. Чому це? Бо він мій. Це, звісно, поважна причина. Та де він, той птах? У клітці. Фея почепила окуляри і розглядає птаха. Твій птах ні до чого мені, бо не досить блакитний. Доведеться вам розшукати того, що мені потрібен. Та я й гадки не маю, де він. Я теж. Тому і треба його шукати. У крайнім разі обійтися без півучої трави я ще змогла б. Однак блакитного птаха знайти необхідно. Я шукаю його для онуки. Вона дуже хвора. А чим? Незрозуміло. Вона хоче бути щасливою. Он як? Ви хоч знаєте, хто я? Ви трохи нагадуєте нашу сусідку, пані Берленго. Фаєзни нацькі розсердившися щось. Ані трохи не нагадую жодної схожості. Яке це неподобство? Я, фея, берелюна. А, дуже раді. Треба рушати зараз ще. А ви підете з нами? Це неприпустимо. Вранці я поставила варево, і щоразу, як мене немає більше години, воно википає. Вказує спершу на стелю, потім на коминок і врешті на вікно. Звідки ви хочете вийти? Звідси? Звідти? Чи звідти? Тільтіль -тіль боязко показує на двері. Я волів би вийти звідти. Фея знову гнівається. Це неприпустимо. Яка бурлива звичка, вказуючи на вікно. Ми вийдемо звідси? Ну ж бо, чого ви чекаєте? Маршій, вдягайтесь. Діти хутко вдягаються. У нас немає черевиків. Байдуже. Я дам вам чарівного капелюшка. А де ж ваші батьки? Тіль-тіль показуючи на двері праворуч. Там. Вони сплять. А дідусь із бабусею померли. А менші брати і сестри є? Так, є. Троє братиків і четверо сестриць. Де ж вони? Також померли? Хочете їх побачити? Ще пак негайно. Покажіть їх нам. Я ж не ховаю їх у кишені. Однак все складається якнайліпше. Ви стрінете їх у країні з на шляху до блакитного птаха. Повернете ліворуч на третьому перехресті. Що ви тут робили до мого приходу? Ми бавились у пиріжки. У вас є пиріжки? Де ж вони? В палаці багатих діток. Погляньте, там так гарно. Тягне фея до вікна. Фея при вікні. Так, їх їдять інші. Так, але ж нам усе видно. І ти на них не сердишся? Чого б це? Бо вони все поїдять самі. Як на мене дуже погано, що вони з тобою не діляться. Та ні, вони ж багаті. Ох, як у них лепсько, геш. Не краще, ніж у тебе. Пхе, у нас так темно, затісно і пиріжків нема. Скрізь однаково. Ти просто не добачаєш. «Е, ні, я дуже добре бачу, в мене прекрасний зір. Я бачу, котра година на церковному годиннику, а татко – ні». Фея знову зненацька розсердившись. «Кажу ж тобі, ти нічого не бачиш. От який я маю вигляд? Якою я тобі здаюся Тільтіль Тіль-тіль з ніяковіло мовчить. «То як? Відповідай! От я й дізнаюся!» Чи добре ти бачиш? Родлива я чи бридка? Тіль, тіль і далі розгублено мовчить. Не хочеш відповісти. Юна чи стара? Рум'яно-щока чи біло-лиця? А може в мене горб? Тіль-тіль запопадливо. Е, та ніжбо, бо ні, він зовсім невеличкий. А з твого виразу обличчя, здається, величезний. Ніс у мене гачком, а ліве око виколоте. І ні, бо, ні, я не казав цього. А хто це вам його виколов? Фея ще дужче дратуючись. Та воно ж не виколоте. Нечемо, ні Воно ще гарніше за інше. Більше, ясніше кольору небесної блакиті. А моє волосся ти бачиш. воно золотиться, мов стигла пшениця. Або наче золоті самородки. Таке густе, що й голові важко. Розсипається на всі біч. Поглянь на руки, бачиш його. Виймає з-під капелюшка два рідкі пасемці сивого волосся. Так, я бачу кілька волосинок. Фея обурена. Кілька волосинок, снопи, віхті, оберемки, золоті потоки. Я знаю, люди, звичайно, кажуть, що нічого того не бачать. Але ж ти, гадаю, не належиш до цих сліпих злюк? Ні-ні, я добре бачу ті пасемця, що виглядають... Але ж треба з найменшим завзяттям бачити інші приховані. Які дивні ці люди. Відтоді, як феї вимерли, вони нічого не бачать. Навіть про це не здогадуються. Добре, що при мені є те, що ладне засвітити згаслі очі. А що це я виймаю, старобинки? Ой, який гарненький зелений капелюшок. А що ж це блищить отам на пряжці? Величезний діамант, що повертає зір. Он як? А тож спочатку вдягаєш капелюшка, потім легесенько повертаєш діаманта. От хоч би так, і воруч. Розумів? Він натискує на нікому незнанну гулю в голові, і ти бачиш по-справжньому. А це не боляче? Ані з кілочки. Адже він чудодійний. Ти відразу ж побачиш суті речей, як от душі хліба, вина, перцю. І душу цукру теж? Фея знову зненацько розсердившись. Авжеж ненавиджу безглузді запитання. Душа в цукру так само цікава, як і душа в Оце Оцею все, чим я могла вам допомогти в пошуках блакитного птаха. Звісно, летючий килим або перстень невидимка вам стали б у пригоді більше. Та я згубила ключ від шафи, де їх зберігаю. А, ледь не забула. Показуючи на діамант, поглянь, як тримати його так, а потім трішечки повернути, побачиш минуле. Ще один легкий оберт і побачиш майбутнє. Це все цікаво, корисно, до того ж діамант нечиняє і найменшого шуму. Але ж тату його забере, а він його не побачить. Ніхто не зможе побачити діаманта, поки він у тебе на голові. Хочеш спробувати? Одягає тільтілю на голову зеленого капелюшка. Тепер поверни його. Ще один оберт і... Щойно тільтіль -тіль повертає діаманта, як довкола всі речі зненацька напрочуд змінюють подобу. Стара раптом обертається на чарівну красуню-принцесу. Кам'яняча, з якого збудовано хишку, якнайкоштовніше ясніє і скриття, синю сапфірів. Нехитрі меблі в хатинці теж уживають і кращають. Дерев'яний столик поводиться гідно і шляхетно, начебто він з мармуру. Циферблат над зигарях, мружучись, лагідно і добросердно усміхається. Дверцята ж, за якими змигою туди-сюди багатло, прочиняються і звідти вистрибують години. Вони, сміючись, беруться за руки і заводять танок під звуки казкової музики. Тільтіль, -тіль, звісно, вражений. У нього вихоплюється вигук, показуючи на один. «Хто ці чарівні панни? Не бійся, то години твого життя!» Вони тішаться, що, бодай, на мить вивільнилися і опинились на видноті. А чому це стіни такі світлі? Хіба вони з цукру чи з коштовного каміння? Усі камені однакові, всі камені коштовні. Одначе людина бачить лише деякі. А феєрія триває і довершується. Душі чотирифунтових хлібців в образі чоловічків, перепорушених борошном, обраних у сорочки кольору хлібної скоринки, вилазять із діжі і вистрибують довкруж столу. Навздогін за ними, щойно вибігши з грубки, женеться, корчачись у сміху вогонь, вбраний у трико барви сірки і цинобри. А це що за потвори? Невелике панство. Це душі чотирифунтових хлібців, які, користаючись із настання царства істини, вилізли з діжі, де їм було затісно. А той великий червоний чортяка, від якого так тхне, цить не так голосно. Це вогонь, він має припаскудну вдачу. Феєрія ж на час розмови не вщухає, киця і пес, що спали, собі згорнувшись клубочками біля шафи, прокинувшись, одночасно зойкнули і зникли в люку. Замість них з'являються дві істоти – одна в масті бульдога, інша в масті киці. Тієї ж миті чоловічок у масті бульдога, відтепер ми зватимемо його псом, кидається до тільтіля, душить його в обіймах, криває бурхливими й гучними цілунками – а жіночка в масті киці, відтепер ми зватимемо її кицею, чепуриться, підкручує вуса, миває руки і аж тоді підходить до мітіль. Пес вистрибує, перекидаючи все довкола до Редригом, і загалом поводиться нестерпно. Мій боженьку, добрий день, добрий день, мій боженьку. Нарешті, нарешті я можу розмовляти. Мені стільки всього треба тобі розповісти. Марно я гавкав і метляв хвостом. Ти не розумів мене, але ж тепер добрий день. Здоров був, я люблю тебе, люблю. Хочеш я в той якесь диво, хочеш? Хочеш? Хочеш, стану гопки? Хочеш, пройдуся до оринами чи станцюю на линві? Тільки -тіль до феї. А хто цей пан із собачою головою? Невже не впізнав? Ти вивільнив душу? Гиця, підходячи до Мітіль, спершу недовірливо простягує її руку. день, панночко, ви сьогодні надзвичайна. Здрастуйте, пані, дуфає. А хто це? Неважко здогадатись, тобі простягає руку душа тілети. Поцілуй її. Пес відштовхує чекець і мене. Я теж хочу поцілувати боженьку. Я поцілую дівчинку, я всіх зацілую. Чудово, оце вже гульнемо. Я налякаю тілету. Гу, гу, гу. Пане, я вас не знаю. Фея погрожує чипсові чарівною паличкою. Зараз же вгамуйся. Як ні, ти навіки вічні поринеш у мовчання. А триває. Веретену в кутку кімнати, чим дужч обертається, тучи пряди з чарівних променів світла. В іншому куточку умивальник, перетворившись на осяйний водограй, виспівує тонюсіньким голоском і затоплює раковину потоками перлів і смарагдів. Звідти постає душа води, подобі струмливої дівчини з розкоювдженим волоссям. Вона відразу ж стає до боротьби з вогнем. Тіль-тіль. А хто ця мокра пані? Фея. Не бійся. Це вода. Вона вийшла з крана. Глик з молоком одразу ж перекидається, падає з -з додолу і розбивається. Із розлитого молока здіймається висока, біла, сором'язлива постать, яка, здається, боїться всього на світі. Хто ця полохлива пані в самій сорочці? То душа молока розбила глечик. Цукрова голова, що лежала біля шафи, росте, шириться, прориває паперову обгортку. Звідти випливає солоденька, облудна істота, напівбіла, напівсиня, і, длогідливо всміхаючись, ростує до Метель Мітіль схвильовано. Що йому треба? Та це ж душа цукру. Мітіль заспокоївшись, а в нього є людяники, повнісінь, у кишенях, та й пальці його з людяночків. Зі столу падає лампа, з неї здіймається полум'я, обертаючись на сонцесяйну діву незрівняної краси. На ній довгий, прозорий, сліпучо-яскравий серпанок. Вона стоїть непорушено, наче в екстазі. Це королева, це боже матір. Ні, дітки, це душа ситла. А каструлі на полицях обертаються дзигами, шафа для білизни грюкає дверцятами і розгортає полотна кольору місячного сяйва. Між ними снується не менш ошатне ганчір'я й дрантя, що збігає з драбини, котра веде на горище. Аж ось тричі сильно стукає в двері праворуч. Тільтіль -тіль злякано, це тато. Він почув нас. Фея, поверни діаманта зліва направо. Тільтіль -тіль рвучко повертає діамант, та не так швидко, Господи. Тепер запізно ти на торвучко його повернув. Вони не встигнуть зайняти свої місця і ми вскочимо в хале. Фея знову обертається на бабцю, стіни м'яніють. Години повертаються до годинника, веретино зупиняється, здіймається лемент і метушня. Вогонь несамовито бігає по кімнаті, шукаючи коминок, а один із чотирифунтових хлібців, якому не стало місця в діжі, перестрашившись, голосить Фея, що трапилось? Хліб у сльозах. «У діжі немає більше місця!» Фея, зазирнувши до діжі, «Та ні, жбо є!» Відсуває інші хлібці, які повертаються на свої місця. «Ну жбо, нащій, посуньтеся!» Знову стуки у двері. Хліб розпече марно, намагаючись залізти до діжі. «Немає ради! Він з'їсть мене першим!» Пес вистрибує що тіль-тіль. Мій боженьку, я ще тут, я ще можу розмовляти з тобою. Я ще ж можу поцілувати тебе ще, ще. Як і ти? І ти ще тут? Мені пощастило, я не встиг повернути мовчання. Ляда Люку зачинилась зашвидко. І моя також. Що з нами буде? Це небезпечно? О, Боже! Я мушу сказати вам правду. Той, хто піде з дітьми, помре наприкінці мандрівки. Киця. А той, хто не піде? Той проживе ще кілька хвилин. Киця до пса. Мершій до люку. Пес. Ні, ні, я не хочу до люку. Я хочу піти з боженькою. Я хочу весь час із ним балакати. Киця. Бовдур. Знову стуки тут двері. Хліб ридма ридаючи. «Я не хочу померти на крикінці мандрівки! Хочу зараз же повернутися до ті їжі! Зараз же!» Вогонь весь час гасає по кімнаті, шиплячи від жаху. «Я не знаходжу грубки!» Вода марно силкується зайти до крана. «Я не можу вийти до крана!» Цукор метушиться довкола паперової обгортки. «Я розірвав паперову обгортку!» молокам молока млявий зрублив. Моглечика розбито. Фея Боже мій, які вони дурні, дурні страхопуди. То ви влієте далі нидіти у своїх бритких коробках, люках і замість вирушити з дітьми на пошуки птаха? Усі за винятком пса і душі світла. Так, так, жариш, мій кран, моя діжа, моя грубка. Білюк. Фея до душі світла, яка замислено дивиться на скалки ламп. А ти, душе світла, ти що скажеш? Я піду з дітьми? Пес радісно гакуче, Я теж, я теж. Фея, от і молодці. Зрештою відступати тепер запізно. У вас вибору немає. Ви всі підете з нами, тільки ти вогню не наближайся ні до кого. Ти, песику, не займай киці, а ти, водице, тримайся прямо. І не намагайся бризкати на всіх. Чути сильний стукіт у двері праворуч. Тіль-тіль прислухавшись. Це знову тато. Цього разу він підвівся, я чую його кроки. Вийдемо через оце віконце. Спершу підемо до мене, я вдягну належним чином усіх і тварин, і речі, і стихії. До хліба. Хлібцю, клітку для блакитного птаха понесеш ти, стережиш її, мерщій, мерщій не гаймо часу. Віконце раптом витягується і набуває форми дверей. Всі виходять. Потім вікно знову вирівнюється і ніби ніде нічого зачиняється. В кімнаті знову западає морок. Двері праворуч відхиляються і звідти визирають обличчя батька і матері Тіль. Батько Тіль. Та ні, все гаразд, то циркувано. Мати Тіль. Ти бачиш їх? А вже ж, Ну, тихенько сплять. Так. Я чую їх дихання. Двері зачиняються. Дія друга, картина друга. У феї. Розкішний передпокій палацу фейї Берелюни. Колони зі світлого мармуру із золотими та срібними капітелями, сходами, портиками, балюстрадами. З глибини сцени праворуч з гардеробу феї, кімната, звідки сиплються промені світла, виходять киця, цукор і вогонь, збрані у вишукані шати. Киця на свою чорну шовкову сорочку накинула легкий серпанок. Цукор вирядився в шовкову білоблакитну сукню, а вогонь у довгу кармазинову мантію на золотій підкладці і капелюшок із бравистими китицями. Вони переходять усю сцену й опиняються на передньому плані, праворуч під портиком, де їх збирає китя. Китя. «Сюди я знаю всі закутки палацу. Феї Берелюні його залишив у спадок синя борода. Скористаємося з наших останніх хвилин свободи, Поки діти й душа світла навідують онучку фей? Я скликала вас сюди, щоб обговорити наше становище. Чи всі зійшлися? Цукор. І з гардеробної виходить пес, Вогонь. Хай йому грець, о що це він вбрався? Він обрав ліврею одного з лекеїв попелюшки, йому це дуже личить, у нього ж хлопська вдача. Сховаймося за балюстратою, я його побоююсь, Краще б йому не знати, про що йдеться. Цукор, нема рад, він винюхав нас, погляньте. Разом з ним з гардеробної виходить вода. Господи, яка ж вона гарна. Песи вода долучається до першої групки. Пес вистрибачи. Ось уми, ми, які ми гарненькі, погляньте, які мережива, яке гаптування, що й репре золото. Киця до води. Це, здається, сукня колір часу ослячої шкури. «Гадала?» «Вода. А то вона мені личила найбільше!» Вогонь крізь зуби. і би ще парасольку!» «Вода. Ви щось сказали?» «Вогонь. Та нічого, нічого!» «Вода. А мені почулося, що ви говорили про величезний червоний ніс, який я бачила цими днями!» Киця. Годі, не сварімось. У нас є важливіші справи. Ми чекаємо тільки хліба. Де ж він? Пес. Він усе там перевернув до гри дригом в пошуках костюма. Вогонь. Справді, з чималим чересем важко. Та й виглядає він по-дурному. Пес. Врешті-решт. Він обрав оздобленим коштовностями турецький халат, ятаган і тюрбан. Китя. О, ну він. Вбрався в найкращий костюм синьої бороти. Виходить хліб щойно, у щойно змальованому костюмі. Шовковий халат ледве зійшовся йому на череві. Однією рукою він тримається за руків'я ятагана, що висить на паску, а в іншій несе клітку для блакитного птаха. Хліб суне гоголем. То що? Як я вам? Пес вистрибуючи довкола хліба. Який вродливець! Який дурило, який вродливець! Який вродливець? Киця до хліба. Діти вже теж убрались? Хліб, авжеж? Пан Тільтіль обрав -тіль червону куртку, білі панчішки сині штанці, хлопчика-мізинчика. Щодо панни Мітіль, то вона вбралася в платічко гретелі, черевички попелюшки. Але найважче було вдягнути душу світла. Киця Чому це хліб, фе я вважаю її такою гожою, що взагалі не схотіла вдягати. Та я від імені громади основних і високоповажних речей заперечив. І зробив заяву, що за таких умов відмовляюся подорожувати з нею, вогонь. І взагалі треба купити бажура. Киця, а що ж відповіла фея? Хліб, вона кілька разів тріснула мене паличкою по череву й по голові. Киця, і що ж? Мене одразу перекинали ці аргументи, та наостанок душа світла таки вибрала шати кольору місяця, які були на самому день ці скриньки зі скарбами ослячої шкури. Ну, годів же правити теревині, нас обмаль часу. Йдеться про наше майбутнє. Всі добре чули, що сказала фея. Наприкінці мандрівки скінчиться й наше життя. Отже... Ми маємо докласти всіх зусиль, аби подорожувати якомога довше. Але ж є ще дещо. Ми маємо міркувати над нашим становищем і над наймайбутнім наших дітей. Хліб. Слава! Слава! киця має рацію. Киця, То ви слухайте мене, всі присутні тут тварини. Речі і стихії мають душу, яку людина ще не розгадала. Ось чому ми не втратили залишки незалежності. Та щойно людина знайде плакитного птаха, вона побачить і збагне геть усе, а ми опинимося у неї в цілковитій залежності. Саме про це я дізналася від моєї давньої подруги ночі, берегині таємниць буття. Тож ми зацікавлені, щоби за будь-яку ціну людина не знайшла блакитного птаха. Навіть якщо заради цього доведеться пожертвувати ми життями дітей. Песу «Що це воно, мелено? Воно ж би повтори. Я лобоні не дочув. Хліб, замовкніть. Вам не надано слово. Головою на зборах я». Вогонь. А хто ж вас обрав головою? Вода до вогню. Тихо. Це вас не стосується. Вогонь. Обходить. Теж мені. велике це Б. Цукор примирливо. Дозвольте, не сварімось, Це питання дуже важливе. Перед усім слідити згоди щодо заходів, яких ми маємо вжити. Хліб. Я цілком згоден з позиціями цукру. Кийці. пес буниці. Людина над усе. Їй треба підкорятись і виконувати всі накази. Ось в цьому істина. Я тільки її визнаю. Хай живе людина. Жити і умерти заради людини. Людина – Бог. Хліб. Я цілком згоден з позицією пса. Кийця до пса. Але ж ми наводимо певні аргументи. Пес. А не треба жодних аргументів. Я люблю людину. От і все. Якщо ви щось вчините проти дітей, я спершу перегризу вам горлянки, а тоді все їм розповім. Цукор солоденько. Дозвольте, не варто так гарячкувати, ви обоє в певній мірі маєте слушність. Завжди ж є за і проти. Хліб. Я цілком згоден з позицією цукру. Киця, Хіба ми всі вода? Вогонь, і навіть ви, хліба і псе, не стали жертвами жахливої тиранії. Згадайте часи до появи Деспота, коли ми всі вільно ходили землею. Бодай вогонь були єдиними володарями світу. Погляньте, на що вони перетворились. А ми, хирляві нащадки великих хижаків. Обережно! Не подаємо знаку. Я бачу, надходять душа світла і фея. Душа світла стала на бік людини. То наш найлютіший ворог. Ось і вони. Праворуч увиходить фея, душа світла. За ними тільтіль -тіль і мітіль. Фея. Ну... Що це таке? Чому ви причаїлись у кутку, мов заколотники? Час вам рушати. Я вирішила. Вашим поводарем на час мандрівки буде душа світла. Ви всі коритиметеся їй, наче мені самій. Я передаю їй чарівну паличку. Діти сьогодні ввечері навідають померлих дідуся з бабусею. Ви ж, виявити чемність з ними не підете. Вони повечеряють із небіжчиками, а ви, тим часом, підготуєте все необхідне для завтрашнього тривалого переходу. Ну ж бо, всі по місцях рушаймо. Киця облудливо. Я саме це їм і казала, пані Феє, закликала всіх відважно і сумлінно виконувати свої обов'язки. На жаль, пес мене щоразу перебивав. Пес, що? Ну, начувайся. Хоче накинутись на кицю, однак тіль-тіль зауважив цей порив і зупинив його погрожуючи. Годі тіло, стережись, якщо ти бодай ще раз. «Мій боженьку, ти знаєш, вона ж...» Тільтіль -тіль погрожує чипсові. «Тихо!» «Фея, годі вже. Нехай хліб на сьогодні передасть клітку Тільтілю. Можливо, плакитний птах заховався минулому в пращурів. Так чи так, а цією нагодою не треба нехтувати. «То де ж твоя хлітка, хлібцю?» Хліббру чисто. «Дозвольте лише пару слів, пані Фея!» У позі оратора, який проголошує промову. «Будьте за свідків! Ця срібна клітка, котру мені довірили!» Фея перебиває його. «Оді вже! Без тревенів! Ми вийдемо звідси, а діто звідти!» Тіль-тіль занепокоєно. «Ми підемо самі, Мітіль!» «Я хочу їсти!» «Тіль-тіль, я теж!» Фея до хліба. розсібни турецького халата і вріж по шматочку зі свого товстезного черева. Хліб розцібає халат, дістає ятаган і відрізає дітям два окрайці від величезного черева. Цукор, підходячи до дітей. Назвольте заразом пригостити вас кількома льодяничками. Ламає один за одним усі п'ятеро пальців лівої руки і простягає їх дітям. Мітіль. Що він на коїв? Сламав усі пальці. Цукор запобігав. Скуштуйте їх, вони такі смачені очі. Це справжнісінькі льодянички. Мітіль смокче льодяники. «Боже, яка смакота! А в тебе їх багато?» Цукор скромно. «А вже ж! Скільки хочете?» «Мітіль. А тобі не дуже боляче їх ламати?» «Цукор. Ані трохи. Навпаки. Це надзвичайно вигідно. Вони відразу ж відростають. Тим-то в мене завжди чисті й нові пальці». Фея, глядіть, дітки, не їжте забагато цукру. Не забувайте, у дідуся з бабусею вас чекає вечеря. Тіль-тіль, вони тут? Незабаром ви їх побачите. А як це ми їх побачимо, якщо вони померли? А як це вони умерли, якщо вони живуть у вашій пам'яті? Люди не знають цієї таємниці. Вони взагалі мало на чому знаються. А ти завдяки діаманту побачиш. Мертві, яких пам'ятають, живуть так само щасливо, ніби зовсім не вмирали. А душа світла піде з нами? Душа світла. Ні, побудьте собі з родиною самі. Я чекатиму недалечко. Не хочу вам набридати. Мене ж не запрошували. Тіль-тіль. А як до них дістатись? Фея. Ось цією ось дорогою. Ви тепер на порозі країни спомину. Щойно повернеш діаманта, як одразу ж побачиш велике дерево з написом. Той знатимеш. Ти потрапив куди слід. Та не забудьте, ви маєте повернутися за чверть-дев'яту. Це надзвичайно важливо. Не спізнюйтесь. Будьте пильні. Не встигнете, то й пропадете. До зустрічі. Підкликає кицю пса, душу світла та інше. Ховімо сюди, а діти хай собі йдуть. Виходить із душею світла тваринами та іншими праворуч, діти ж виходять ліворуч.